Точно, а я думаю, звідки я цього юнака знаю? А ти мене пам'ятаєш, Сашко? Ви жили під нами, пані Ніно. Звісно, пам'ятаю. Звідки? Ти ж ніколи не виходив із дому, а тепер он до Києва поїхав. Дивіться, дивіться, яким став Легіним, Не впізнати? Як мама поїхала до Іспанії, так ти одразу змужнів. Вибачте, але мама в Італії. Як час сплива? Скільки тобі вже? Двадцять. Саме смак. Жартую я, все жартую. Сама такого виховую. А як це ви, Григоровичу, досі ще не познайомилися з родичами вашої жінки? А навіщо? Ні, він знайомився, звичайно, але заочно. Поговорив з тещою по телефону. А от про брата нічого не чув. «Це не тебе я бачив учора навпроти будинку влада?» запитав Олег, не спускаючи очей з хлопця. «Мене? Я одразу з вокзалу поїхав до вас, Володимира Григоровичу. Хотів побачити сестру, привітати. Подзвонив, але ніхто не відчинив дверей. Вибач, але до мене черга». «Я зайду після роботи». «Ми зайдемо після роботи, а поки що підемо перекусимо», – втрутився Олег, простягаючи руку до... «Як там його звати?» «Була б його жінка круглою сиротою, от було б добре». «Цікаво, чим там вона займається у його домі?» Зачиняючи вікно, Марія вразила порізані пальці. Від води порізи розмокли, і де де знову виступили краплі крові. Вона обернулась і сіла, сховавши руки під фартухом. Стіни ще хоч трохи втримували прохолоду. З надвору пуховою периною лізла до хати божевільна задуха. А в нас свого божевілля вистачає. Ось, ось і ось. Марія спробувала пригадати, в якому фільмі вона це вже бачила. Гори розбитого посуду валялися на підлозі. На поличках ще кілька горняток чекало своєї черги. От що буває, коли не погоджуєшся мити підлогу. І це ще не найбільше покарання за таку велику провину. «Тобі доведеться все це прибрати». З усмішкою, яку, напевно, вважала невимовно вбивчою, Ілона Богданівна розбила глечик І усміхнулася ще ширше «І платити за все будеш ти? Усікла? Я вже подбаю про це, не переживай» «Твоя кава вистигне», – коротко відповіла Марія І рефлекторно відсахнулася, коли порцелянова філіжанка Бризнула осколками і кавовою гущею їй під ноги. А коли за все розплатися, дівча страхітливо зашипіло, тоді можеш забиратися звідси хоч до жаб'ячолапівки, а хоч іще далі. А ні, то можеш себе на стометрівці начій випробувати. А раптом якогось старого хруня підшепиш, він тебе на машині покатає, морозиво в стаканчику купить». «Гарний хрестик», – відповіла Марія. Хрестик справді був гарний, з гематиту, масивний, висів на чорній шнурівці і так не в'язався з усім образом ляльки Барбі, що Марія тільки тепер його помітила і не втримала язика за зубами. Мала б уже знати, що за необережне вламування в чужу серцевину, а дівчина – немов капустяний качан – була обгорнута ззовні тисячами листків, лише цей хрестик був якимось чином пов'язаний серцевиною. За будь-яке гвалтовне отручання всіх сторонніх чекала кара. Мала б здогадатися. Панна моментально затулила хрестик долоною, нахилилася, схопила вільною рукою уламок глечика, широкий, замашний, і з тонким зазубреним краєм, саме такий, як треба. І піднесла його до Маріїного ока. Війнуло холодом обпеченої глини. Вії затремтіли, несподівано доторкнувшись до реальної загрози для об'єкта, який вони покликані охороняти. Марія стиснула кулаки, намагаючись не маргати, але відстань в один міліметр безмежно жахала око. Захищаючись, воно наповнилося сльозою. Побережи очиці. Вони тобі ще пригодяться Стрімко розвернувшись на підборах Панна вийшла з кухні Невдовзі з вами почувся Плюскіт увімкненого душу Сівши за стіл Марія схилила чоло на долоні Невже непростіше Тріснути дверима ще там При вході Повісивши перед носом усіх Просящих табличку Віфлеєм зачинено а за цей час обжитися, стати на ноги, народити і виростити дітей, вивести їх у світ і лише тоді зняти замок і впустити тих, хто стукає. Простіше, легше, безпечніше. Але через півстоліття може статися, що допомогу надавати буде нікому. Під порогом стоятимуть із простягненими долонями, Лише привиди. Марія тріпнула головою. Є час робити погроми, є час прибирати. Кав'ярня на Академічній, у невеличкому дворику, майже порожньо понеділок, ідеально надавалася до поправин. Звичаю святкувати весілля після весілля. Щоб можна було випити, закусити і на тверезу голову поміскувати а кому, власне, потрібне було оте весілля. Та ні, куме, ми молодята, нами без весілля класно. Або не зовсім класно. Це вже який номер, кому випаде у лототроні. Весілля тут ні до чого. Витрати шалені, раз задоволення, особливо, коли ще раз перерахуєш витрати. І подумаєш, як було б добре ці грошенята, та й на щось корисне витратити. Нову машину купити, наприклад.